Гърбушкото. Някога в Париж министър Фроло излязъл да обиколи улиците, за да се увери, че всичко в големия град е наред, когато един звук нарушил нощната тишина. Е, всичко е наред. Хората са си по домовете, по улиците няма неприятности. Всичко е наред. Хм, какъв е този шум? Какво е това? Какво е това? Дай ми го! А? Що за създание е това? Може би трябва да го задържа и някой ден ще ми бъде полезен. Така и станало. Фроло кръстил детето Квазимодо и го оставил при себе си. Но Фроло бил лош човек и не обичал децата. Затова Квазимодо бил единствено и само слуга на министър Фроло. Никога не му позволил да излезе от камбанарията на Нотърдам. Квазимодо си имал един единствен приятел – една птица, която летяла до високата камбанария и му носела всички новини. Хей! Трябва да видиш приготовленията за фестивала на шутовете! Разкажи ми всичко за него. Господарят дойде, изчезвай! Господарю, Е, надявам се обяда да е готов и супата да не е загоряла, нали? Не, господарю, Днес наистина много внимавах. Ще видим това. А защо не си е сервирал още? Веднага, господарю. Поне веднъж побързай, Квазимодо. Нямам цял ден. И имам една ужасна среща за фестивала на шутовете, който ще бъде утре, а това е пълна загуба на време. Фестивал на шутовете? Наистина ли? С големи апарат, песните, танците и магическите номера на циганите? Нали не си мислиш, че можеш да отидеш? И откъде знаеш толкова много за фестивала? Уверявам те, господарю, Никога не съм напускал това място. Само съм го гледал тук отгоре. Добре, и дори не си помисляй да излизаш. С това лице хората ще ти се подиграват, ще ти се присмиват и ще те наранят след всичките тези години, в които те храня и се грижа за теб, не ме разочаровай. И да не си посмял да ме правиш за посмешище, като показваш ужасното си лице на хората! Да, господарю, добре. Супата е хубава. Малко е пресолена, но е хубава. А освен срещата ми днес, идва и новия капитан. О, колко е тежко да си министър. А, той е жесток. Прав е. Не, не. И супата е страхотна. Не, не. Сам я опитай. Много е вкусна. Много е хубава и на сола е идеална. Видя ли? Фраулум не винаги е прав. Всъщност, никога не е прав. Ела на фестивала! Не мога! Хайде, де! Той е толкова зет, че дори няма да забележи. Ще те заведе на място, където никой няма да може да те види. Но ти ще можеш да виждаш всички отблизо. Какво ще кажеш? Ами, не знам. Ние двамата степ теб утре отиваме на фестивала! А? А -а -а. И така Вазимодор решил да отида на фестивала. По това време в Париж дошъл новия капитан. Може ли да вляза министре? О, -о капитан Феп! Добре дошъл в Париж. Ще имате доста работа. Както наредите, сър. Утре е ужасният фестивал на шотовете! Не знам защо му харесва на краля да охоражава такива нежелани хора, като циганите, с техните номерца, песни и танци. Трябва да следите, че циганите спазват закона и ако заловите някой, който го нарушава и погазва, бъдете безмилостен. Както кажете, сър, бъдете спокоен, но утре всичко ще бъде наред с фестивала. Свободен си! И денят на фестивала настъпил. Хората започнали да се тълпят на площада. Една старица се била запътила към фестивала. Защо не гледаш къде минаваш? Как смееш да говориш така на министъра? Извини се! Да се извиня? Как не? Твоят министър трябва да се извини на тази старица, която едва не уби. Как смееш, циганка такава стражи? Арестувайте я! Вазимо и неговият приятел се скрили в една празна палатка около сената и започнали да гледат фестивала. Колко е хубаво! Днес ще бъда короня като крал на фестивала. Само гледайте. Обеден съм. Никой не е по-силен от теб. Ами ако не спечелиш, българ е на, на тази, като спечели. Ами, господа парижани! сега ще ви представим конкурса, който всички очакваме. Коронясването на краля на шоутовете. Квазимодо, как сме? Какво имаме тук? Умм! Какво забележително лице и какъв акробат! Дали това не е тази годишния крал на фестивала? Тогава нека го приветстваме! Ето, краля на фестивала на шутовете! Това е на нещо не да може да е крал на фестивала! Нападнете го! <плък> Това безумие! Това момиче има кораж. Това е същото момиче. Капитан Феп, арестувайте я веднага! За какво престъпление? Не смей да не ми се подчиниш, капитане! Арестувай я! Добре ли си? Ти си толкова мила с мен, грозника. Кой казва, че си грозен? Ти просто си различен. Но ние всички сме различни един от друг. Ти си арестувана. Не, не. Няма да позволя някой да бъде наказан за това, че е проявил доброта. Но това е по заповед на министъра. Бийте се с него и не позволявайте момичето да избяга. Еласмен. Знам къде да те скрия. Вазимодо завел е смералда в камбанарията, за да се скрие. Тук ще се чувстваш удобно. М -м, храна? Сигурно си гладна? Супата ми. Да! О -о -о -о, извинявай! О Ох! Извинявай! <съкък> как любовта ни прави непохватни? Не я слушай! Калко <съкък> си сладък! Супата наистина е вкусна! Квазимодо наистина се влюбил в единствения човек, който се държал мило с него. Бил толкова благодарен, че били заедно с Смералда Но един ден... Началникът на градската охрана на Париж, капитан Феп, е осъден за измяна и утре-сутрин ще бъде наказан публично. Птицата отлетяла и разказала на Квазимодо и Асмералда всичко. Ха, всичко това е заради мен – трябва да помогна на капитана. Не, аз съм виновен за това. Трябваше да си стоя тук и да не излизам на фестивала изобщо. А? Не смятате ли, че е по-добре вместо да се обвинявате един друг наистина да помогнете на капитана? Може би, трябва мен да арестуват. Не, никога. Аз няма да позволя. Трябва да освободим капитана. Ела с Квазимодо е Смералда и птицата отишли на мястото, на което на сутринта ще ли да съдят Капитан Феб на градския площад. Можеш ли да яздиш кон? Разбира се! Всичко за утре е готово. Да се прибираме и да си починем, нали? На другата сутрин целият град се събрал да види как ще бъде наказан капитан Феб за това, че е помогнал на невинното момиче и нейния приятел. Капитан Феп, ти умишлено наруши моите заповеди и помогна на беглец да се укрие от закона. Какво ще кажеш в своя защита? Тя не е беглец, а едно невинно момиче опитващо се да спреже стокостта на друго човешко същество. Склонен съм да ти простя, ако се извиниш. Накажете ме, що ми искате, но нищо лошо не съм направил. Изпълнявах само задълженията си на войник и защитавах невинните. Добре, тогава, стража, хванете го. Бързо, насам! Избягаха натам глупаци! Вазимодо, Есмералда и капитан Феб яздили дълго, докато не напуснали Париж. Но Фроло и неговите стражи не спрели да ги преследват. Тръгнали по друг път и накрая успели да ги пресрещнат. Мислехте си, че можете да ми избягате, нали? Не можете да ме арестувате, вече не сме в Париж. Но мога да ви върна в Париж. А ти, Квазимодо... След като те хранех и се грижех за теб. По този начин. Просто съм различен. Каквито сме всички. А ти не ме ли държеше заключен в камбанарията и ме третираше като слуга? Так смееш, господарю. Арестувайте ги! Стражите на Фроло, тък му се канали да ги арестуват, когато чули шума от приближаваща войска. Видели, че това е император Луи IV. «Ваше височество, какво става тук, Фроло?» «Ние ще ви обясним, ваше височество!» И Есмералда разказала всичко на императора. Той се разгневил и арестувал Фроло. Есмералда, Феп и Квазимодо били свободни да си ходят. «Е, свободни сте, но капитане, искам някой като вас да управлява Париж, така че обмислете това». Вие двамата ме спасихте. А ти? Спаси нас! Не сме се запознали официално. Здравейте, ми, лейди. Аз съм капитан Феп, а ти си прекрасна, наистина. А -а -а -а. Аз съм Есмералда, капитане. М -м а вие, сър, кой сте? Това е Квазимадо, моят най-добър приятел.